Розділ 54 Засідання Королівської Ради завершилось. Шоул щосило намагався не зустрічатися очима ні з батьком, ні з Доріном. Весь час, поки Шоул викладав свій, а точніше вже, королівський задум, батько пильно стежив за ним. Здається, він уперше захоплювався сином. Натомість Дорін сидів з таким виглядом, ніби капітан його зрадив. Шоул поспішав повернутися до казарми, але ані трохи не здивувався, коли рука принца схопила його за плече. «Чому Виндалін?» – прогарчав принц. Шол намагався зберегти зовнішню безпристрасність. Якщо вона здатна відкривати портали до інших світів, потрібно тимчасово видалити її з замку для її та нашої безпеки. Це була брехня, але навряд чи Дорін знав правду. Вона тобі ніколи не пробачить. Ти дозволив собі розпорядитися ідолею. Мало того, ти влаштував із цього гудне видовище. Ти ніяк не здурів? Я не потребую її прощення. Мені було достатньо вчорашньої ночі. Ще один сплеск дуги, завбитою подругою, і в наш світ вірвуться демони. Шаол ненавидів кожне слово своєї брехні, проте Дорін ковтав його слова, очі принца заливалися гнівом. Це була друга вимушена жертва, яку приносив Шаол. Якщо Дорін його не зненавидить, якщо не захоче, щоб він залишив службу і повернувся до Ан'єля, їм обом буде набагато важче. Якщо Вендаліні з нею щось трапиться, я примушу тебе пошкодувати про свою появу на світ. Прогарчав Дорін, все ще охоплений сказом. Це Шоул з нами без нього. Якщо з нею щось трапиться, він... Доріне, комусь із нас треба було зробити перший крок, сказав Шоул і попрямував коридором. Дорін за ним не пішов. На могилу Нехемії Селена прийшла рано вранці, тільки не розвиднілося. Останній зимовий сніг розтанув. Гола, бура земля чекала на весну. Через лічені години вона підніметься на корабель і відпливе далеко звідси. Земля навколо могили була холодною та сирою, Селена опустилася навколішки, пригорнувшись до могильного пагорба. Вона сказала Нехемію все, що не встигла сказати в ніч відкриття порталу. Ці слова треба було говорити набагато раніше. Хоча невідомо, чи змінили б вони щось у задумах Нехемії. Я хочу, щоб ти знала, прошепотіла Селена, ти мала рацію, я боягузка. Я довго тікала від долі, я встигла забути, що це означає зупинитися і дати бій. Села схилилася ще нижче, торкнувшись могили чолом. Але я тобі обіцяю, обіцяю зупинити його, обіцяю, що не забуду, і не пробачу жодної краплі зла та приниження, завданої тобі. Я тобі обіцяю. Елоє буде вільним. Обіцяю, я на власні очі побачу, як твій батько знову одягне корону. Села встала, вийняла кинджал і розрізала собі ліву долоню. Яскраво червона кров капала на могилу нехемії, силина притиснула долоню до землі. Я обіцяю повторила Селена. Присягай своїм ім'ям, своїм життям, навіть якщо для цього мені доведеться віддати його без залишку. Але Елое буде вільним. Я тобі обіцяю. Кров лилася на землю, несучи послання Селени в інший світ. Туди, де нехемія нарешті була у безпеці. Відтепер для Селени не буде інших присяг, інших наказів, інших зобов'язань. «Тільки це не забуду, не пробачу». Вона не знала, як виконає свою обіцянку і коли, але вона обов'язково виконає, бо не хемія не змогла. Тому що для неї самої настав час змін. Розділ 55 Зламаний замок на дверях спальні Селени так і не встигли відремонтувати. Двері були відчинені, коли вранці туди постукав Дорін навантажений книгами. Селена стояла біля ліжка, засовуючи одяг у велику шкіряну сумку. Першою Доріна відчула нога хоча принц не сумнівався, що Селена теж чула його кроки. Припадаючи на поранену лапу, але невтомну, виляючи хвостом, собака поспішила до нього. Принц валив книги на письмовий стіл і сів на впочіпки, дозволяючи швидконогій виконати обов'язковий ритуал облизування. Лікар сказав, що лапа скоро заживе, повідомила Селена, продовжуючи збори. Він був зовсім недавно. Дорін помітив пов'язку на лівій руці Селени. Вчора пов'язки не було, може випадково поранилася під час зборів. Принц погладив швидко ногу і встав. Селена одяглася по-дорожньому. Щільний камзол, такі штани та теплий плащ. Замість витончених туфель важкі коричневі чоботи на особливій, майже безшумній підошві. Ти що ж, збираєшся поїхати, навіть не попрощавшись? Я думала, що так буде краще. За кілька годин вона попливе в Андалін, країну легенд і чудовиськ, королівство мрій і кошмарів, що стають дійсністю. «Цей задум – просто безумство якесь», – сказав Дорін, підходячи до неї. «Ти не мусиш їхати. Ми можемо переконати мого батька знайти інше рішення. Якщо в тебе схоплять». «Мене не схоплять». «Зрозумій, що ми нічим не зможемо допомогти», – Дорін поклав руку на шорстку шкіру мішка. «Якщо тебе спіймають, якщо почнуть катувати, адже там ніхто не відгукнеться на твої закликання про допомогу. Тобі доведеться розраховувати лише на себе». «У мене все буде чудово». Натомість у мене настануть важкі дні. Щодня, поки ти там, я мучитимуся думками: "Як ти? Чи не сталося чогось? Я не не забуду тебе, навіть на годину". У слене трохи смикнулася шия, єдиний прояв почуттів, що вона собі дозволила. Швидконога уважно спостерігала за ними. Дурине ви. Слина проковтнула грудку слини. Золоті обідки навколо її очей виблискували на ранньому сонці. Ви подбайте про неї, поки мене тут не буде. Як же я можу не доглянути собаку, яку сам тобі подарував? Я навіть дозволятиму їй спати у моєму ліжку. Селена трохи посміхнулася, зараз найкраще було б мовчати. Спокій давався Селеніна налегко, а Доріну дуже не хотілося, щоб на прощання вона розплакалась. Я тут приніс книги, сказав принц, змінюючи тему. Нехай полежить у тебе. У твоїх покоях їм безпечніше, ніж у моїх. Селена мить глянула на стопку книг, але на полегшення Доріна зовсім не виявила цікавості, інакше принцу довелося відповідати на численні запитання. Він приніс генеалогічну карту королівської хроніки та історичні записи, плоди його пошуки, на запитання, як і чому в ньому прокинулися магічні здібності. «Що ж, лишайте», – тільки сказала Селена. «Можливо, потім і живий мрець серед них з'явиться, адже книгам теж потрібне товариство собі подібних». Сама того не підозрюючи, слоне потрапила в ціль, удоріни не вистачало сил посміхнутися. Не заважатиму тобі збиратися. Хотів тебе провести, але в мене якраз у це час засідання королівської ради, сказав принц, відчуваючи піль у грудях, що не Це була брехня, причому зовсім нікудишня, але дорін не хотілося вирушати до гавані. Навіщо заважати їхнім прощанню з Шаолом? Тоді щасливої дороги. Дурін не знав, чи має право її обійняти і тому засунув руку в кишеню. «Бережи себе!» – додав він, вимушено посміхаючись. Відповіді йому був легкий хівок. Вони були просто друзями, добрими друзями. Дорін поспішив до дверей. селені немає чого бачити його похмуре обличчя. Принц взявся за ручку дверей і раптом... «Доріне, дякую вам за все, що ви для мене зробили. Відчувалося, що слова даються і нелегко. Дякую, що ви були моїм другом і за те, що ви не схожі на решту». Дорін повільно обернувся. Голова Селена була високо піднята, проте очі підозріло блищали. «Я повернусь», – тихо сказала вона. «Я повернусь заради вас». Принц інтуїтивно знав, що за цими словами стоїть щось набагато більше, про що Селена не наважувалася говорити. Але він вірив у те, що почув. У гавані було шумно та людно. Снували матроси, сходами рухалися ланцюги рабів, навантажуючи Трюми одних кораблів та розвантажуючи інші. День видався теплим та вітряним. На небі жодної хмаринки. У повітрі пахло весною. Ідеальна погода для плавання морем. Сила зупинилася навпроти корабля. На ньому вона зробить лише частину шляху. Мендалін не пускав адерландські кораблі в своїй гавані. Десь за тиждень біженці з його корабля пересядуть на Вендалінський, який чекатиме на обумовленому місці. Більшість супутників Селени поспішили забитися в трюми, боячись, що безглузда випадковість не завадила їм втечі з Адерландської імперії. Селена поправила пов'язку на лівій руці, скривившись від того болю в долоні. Цієї ночі вона майже не спала, лежала в обіймах швидко швидконогою. Прощаючись із собакою, вона відчувала, що відриває шматок від свого серця, але взяти пораненого псину в далеку дорогу не ризикнула. Селена покинула замок, навмисно не попрощавшись з Шоулом. Знадто багато питань до нього накопилося в неї. Краще їй взагалі не вставати. Невже він не зрозумів, яку пастку влаштував її своїм задумом? Капітан корабля гучно прокричав, що через 5 хвилин вони вирушать і чекати нікого не будуть. Матроси заметушилися, готуючись прибрати сходи та розв'язувати причальні канати. Незабаром корабель відправиться до гирла Авері, а звідти вийде на простори Великого океану. Вона пливла в ендолін. Сильно прокотнула груд, що застрягла в горлі. Вирушай вендалін і роби те, що необхідно, сказала її Еліана. Чи означало це, що вона справді має вбити вендалінську королівську родину? Чи слова стародавньої королеви мали інший сенс? Сонний вітер тріпав, селене не волосся, мабуть, час і на борт. Десь із-за сусідніх будівель з'явилася знайома постать. Стривай, сказав Шоу. Сел застила на місці, Шол швидко йшов до неї. Його поява могла означати будь-що. Ти розумієш, чому я так вчинив?» – Тихо спитав він. Сел кинула, додавши, але я мушу повернутися. Ні, блиснувши очима, заперечив Шол. Ти. Послухай мене. У неї залишилося менше ніж п'ять хвилин. Як йому пояснити, що якщо вона не повернеться, король його стратить? Ні, говорити про це не можна. Шоу був єдиним заручником короля. Навіть якщо капітан зможе втекти, постраждають рідні нехемії. Але Шоу намагався й загистити. Для нього це справді був єдиний доступний спосіб. Не можна відпливати, залишивши його у повному незнанні, якщо вона загине в вендоліні, чи щось із нею там станеться. Слухай мене уважно не перебувай. Шоу наморщив лоба, але Селена не дала йому можливості розкрити рота, а собі передумати. З гранітною стислістю, на яку була здатна Селена, розповіла йому про програму Верда і ключі Верда, а також про свій поєдинок з Бебою Жовтоногою. Потім розповіла про папери, залишені нею в гробниці, про віршовану загадку, де зашифроване розташування трьох ключів. Не витрачаючи зайвих слів, Селена повідомила, що король має щонайменше один ключ що під бібліотекою за залізними дверима лежать останки дивної істоти і що ці двері ніколи і за жодних обставин він не повинен відчиняти. Вона закликала Шаула остерігатися Рулана та Кальтени, найсильніших учасників великих та вкрай небезпечних задумів короля. Випаливши цю страшну правду, Селена раптом зняла з шиї око Еліани і вклала в долоню Шаула. «Носи не знімай, він убереже тебе від бід». Весь блідий Шаула розгублено мотав головою. «Селено, я не можу». Мене не турбує, чи ти візьмешся сам за пошук ключів, але хтось повинен знати про їхнє існування. Хтось, крім мене, усі докази знайдеш у підземній гробниці. Селену, прошепотів Шоол Хапачі і за руку. Слухай, повторила вона, якби ти переконав короля відправити мене за море, ми могли б зайнятися їхніми пошуками разом. Але тепер капітан судна прокричав, що до відправлення залишилося рівно дві хвилини. І тоді Селена зробила надзвичайно необачний вчинок мабуть, найнеобачніший вчинок у її житті. Вставши на шпиньки, вона зашепотіла Шоулу на вухо. Це були слова, які пояснювали, чому їй потрібно відпливти до Вендаліна і чому вона сказала, що обов'язково повернеться. А коли до нього дійде зміст її слів, він назавжди її зненавидить. «Що це означає?» – розгублено спитав Шоул. «Потім зрозумієш». Селена шумно посміхнулася. Вона похитала головою, знаючи, що подальші її слова будуть ще більшою, нерозсудливістю, і все-таки вона сказала. «Коли ти все зрозумієш, згадай, обов'язково згадай, що для мене це ніколи не створювало жодних відмінностей, ніколи не відмінювало мого відношення до тебе. Я б зараз вибрала тебе. Я завжди вибиратиму тебе». «Селена, я зовсім нічого не розумію. Поясни хоч щось». Але часу вже не було. Селена похитала головою, готова підвестися на корабель. Шол зробив крок до неї, лише один крок. «Я люблю тебе», – прошепотів він. Сильно придушила ридання, що загрожувало вирватися назовні. «Пробач мені», – сказала вона, сподіваюся, що він згадає ці слова пізніше. Пізніше, коли дізнається. Час. Кинувши прощальний погляд на Шаола, Селена піднялася на сходи. Її було байдуже. Хто оточував її на палубі? Кинувши мішок біля ніг, вона встала біля поручів. Шаол стояв на пристані і дивився на неї. Капітан корабля наказав віддати Швартові. Матроси на березі швидко відв'язали канати, матроси палубі з такою самою спритністю їх змотали. Корабель хитнувся і поплив. Сильно вчепилася в парила, забувши про поранену ліву долоню. Корабель набирав швидкість, а Шаол, людина, яку вона ненавиділа і любила настільки, що в його присутності не могла складно думати, як і раніше стояла на пристані і дивилася вслід. Течія річки підхопила корабель. Рафтхол почав зменшуватися. Незабаром океанський бриз пестив шию селени, але вона продовжувала дивитися на Шоула. Вона дивилася на нього, поки скляний замок не перетворився на маленьку блискучу крапельку. Вона дивилася на нього, коли берег зник з поля зору і не залишилось нічого, крім блискучих океанських хвиль. Вона дивилася на нього, поки сонце не зникло за горизонтом, поступившись місцем зіркам, що перемогувались. Її повіки поважчали. Ноги ледве її тримали, тільки тоді Селена перестала дивитися на шоула. Вітер пак сіллю, але зовсім іншою, не такою, як сілін довера. Це вітер не знав рабства та принижень. Пробурмотівши, що скрізь зуби, Селена Сардотін повернулася спиною до Адарлана. Шлях їй лежав Вендалін. Розділ 56 Шоул нічого не зрозумів зі слів, які Селена прошепотіла йому на вогу. Це була дата, число та місяць. До якого року вона належить? Якщо до цього, того дня Селена рано вранці покинула замок і повернулася лише пізно вночі. Рік тому, ще будучи вендовері, цього дня вона спробувала втекти. Ця ж дата була пов'язана з загибелью її батьків 10 років тому. Шол ще довго стояв на пристані. Він дивився, як зменшується вітрила корабля, що відпливає і думав-думав-думав про дивну дату. І не лише про неї. Чому Селена розповіла йому про ключі Верда і не повідомила жодних подробиць? Хіба може бути щось важливіше, ніж жахлива правда про короля, якому він служить? Ключі Верда лякали Шаола, проте їхнє існування дуже багато пояснювало. Насамперед величезну силу короля його подорожі, в яких таємниче гинули всі загони, що супроводжували його. Сила Кейна тепер також отримала своє пояснення. Навіть дивна темрява, яку Шоул якось побачив в очах Парангона, якимось чином була пов'язана з ключами Верда. Але розповівши йому все це, чи знала Селена, з чим залишає його? Що йому тепер робити, яке рішення схвалити? А поїхавши в Аніель, він взагалі втратить можливість діяти. Якщо тільки якщо він не знайде способу затриматися Рафтхолі. шол обіцяв батькові повернутися до Ан'єля, але ж він не сказав, коли це станеться. Батько не вимагав від нього назвати термін. Він знайде зачіпку. Тільки не сьогодні. Завтра. Завтра він ретельно все обміркує, а сьогодні? Повернувшись до замку, Шол пройшов покой селини. Вона таки не навела лад на письмовому столі, де, як і раніше, нагромаджувалися книги та папери. Але в них не було жодного слова про ту дату. Шол перевірив її заповідь, проте він був підписаний декількома днями пізніше. Тише порожнеча її спальні ставали нестерпними, погрожуючи поглинути його. Шол вже зібрався піти, коли в кутку столу виявив сто з книг, поспіхом прикритий паперами. Це були генеологічні карти та численні королівські хроніки, коли вона встигла їх притягнути сюди. Вчора ввечері їх точно не було. Може він знайде у них підказку? Шол подивився на роки, Селена зібрала хроніки за останні 18 років. Шол почав їх гортати одну за одною нічого чудового. Він дістався тих, що писували події десятирічної даності. Цей був том товстіший від інших. Капітан не здивувався, адже 10 років тому король розпочав свої завоювання. Про всяк випадок Шол вирішив подивитися записи, пов'язані із датою, названою йому селеною. Тільки не почавши читати, він похолов. Сьогодні, вранці, король Орлон Галатиній. Його племінник і спадкоємець Роес Галатиній та дружина Роеса Еваліна Ашарір були знайдені вбитими. Орлона вбили в ліжку в його пальмовій спальні в Ворінфі, а Поеса та Еваліну у спальні їхнього заміського замку біля річки Флорін. Про долю Аеліни, дочки Роеса та Еваліни нічого не відомо. Шол схопив книгу з генологічними картами, тут де були представлені родовиті королівські будинки. Адарлана та терасена. Може, селена намагалася йому розповісти ще їй відому правду про події десятирічної давності? Може, вона знала, де всі ці роки ховається принцеса Аеліна, що зникла? Чи Селена була свідком зловісного убивства? Шол почав розглядати генологічні карти, потім згадав ім'я написане вище за ім'я Аеліни Еваліна Ашарір. Еваліна раніше була принцесою Вендальського королівського двору. Вендалін був її батьківщиною. Тримчачими руками Шол розкрив іншу книгу з генологічним древом Мендалінської королівської династії. Там на останній сторінці було написано ім'я. Аелін Галатинія, Ашерір. Над ним ім'я Еваліни. Генологічне дерево велося по жіночій лінії, а не за чоловічою. Щодо жіночої, тому що... Шол глянув на початок дерева і побачив ім'я меби, далекого предка Аеліни жіночої лінії. Меба була однією з фейських королів-сестер. Їх було три. Маева, Мора та Меба. Меба наймолодша і найпрекрасніша. Після смерті вона стала богинею. Нині її звали як Денну, богиню полювання. Шоула пронизав спогад. Уранці в день Ільмаса на урочистій службі Селена дуже зніяковіла, коли дівчинка, брана Денною, вручила їй золоту стрічку – стрілу Денни, стрілу Меби. Шоу знову почав розглядати генеалогічне дерево. Новим ударом були слова Селени, що згадалися – «Мої далекі предки по жіночій лінії належали до народу Фе». Шов вперся на край столу. Ні, такого просто не може бути. Він посунув до себе розкриту книгу хроніки і прочитав напис, зроблений наступного дня. Сьогодні стало відомо про смерть Аеліни Галатині, спадкоємиці Терасенського трону. Вона була вбита вночі. Асасин, який розправився з її батьками, стверджував, що вбив усіх трьох, включаючи Аеліну. Проте тіла Аеліни на місці вбивства не було знайдено. Швидше за все, тіло спадкоємиці – Скинули в річку, що протікає неподалік від маєтку її батьків. Якось Селена побіжно розповідала, що аробін її знайшов, знайшов змерзлу, напівживу, на березі річки. Шоу зробив нове припущення, назвавши дату, селена опосередковано дала йому зрозуміти, що їй, як і раніше, небайдужа доля Серасена, і, у самому вершку сторінки з генологічним деревом Ашеріров, квапливим почерком було написано вірш зазвичай так роблять школярі коли їм потрібно щось вивчити на пам'ять. Очі Ашеріров, небесна блакитність, золота облямівка. Око не було прекрасніше у всі віки творіння. Небезпечно блакитні очі із золотистими обідками. Шоул вдалено скрикнув. Він стільки разів дивився на ці очі і, виходить, нічого не помічав. А як його злила звичка слени – відводити погляд. Єдиний доказ – її справжньої походження, який не сховаєш від короля. Селена Сардотін не перебувала у змові з Аеліною Ашерір галатинією тому що Селена Сардотін сама була Аеліною Ашерір Галатинією, законною спадкоємицею Тарасенського трону, королевою Тарасена. Селена Аеліна Галатинія не легенда, а жива загроза Адерлану. Єдина, хто здатний зібрати армію та виступити проти Адерландського короля, дізнавшись про таємне джерело королівської сили, і прагне знищити це джерело. І Шаоле далі, як сьогодні, відправив Селену в руки її могутніх потенційних союзників, відправив на батьківщину її матері, де правив її дядько – Україну трьох фельдських королів. Селена була зниклою королевою Терасена. Ноги відмовлялися тримати Шаула, і він опустився на почупки.